Бережись, волине, тільки і сказала царівна О, з кохання до тебе кажу ще раз, бережись. Я не рушу твоєї дівчини не торкнусь поглядом того села, не бійся, але бережись людей, не вір їм, не вір їхнім словам, вони нічого не знають, вони ті, що нічого не знають, волине, а ти знаєш. Ще трохи і тобі вже не вернутися. Вважай, подумай про все, що мав і що може зараз втратити. Але я люблю тебе і завжди любитиму, щоб з тобою не сталося. Церівна озникла, розчинившись у дощовій стіні, яка у той самий час почала ніби відходити у бік, у напрямку озера. І незабаром вже сяяло сонце у зарослому травою і чагарями дворику. Лея вимочувала ганчірку у калюжі і радісно витирала усе у хатині. Волину з важкою думою, повернувшись у хатинку, глянув на Лею, і все минуло. Настрій піднісся, і спокій забуття сяяв його душу. Він все ж таки уже забував про царівну О. Раптом він помітив, що Ле тримтить. «Що з тобою?» – спитав Волин і побачив, не чекаючи на відповідь, що вона геть мокра. Що бігала під дощем, намочити шматинку кілька разів і змокла, а тепер тремтіла від холоду. «Я замерзла, але тут нема у що переодягтись». «А навіщо?» – спитав Олин. І в ту ж мить згадав, що люди соромляться своєї природності. І одразу ж додав, «Можеш у урядно чи в хутро?» Вона закуталась урядно, сівшись на тому лежаку, який був засланий стертими шкурами. Тут уже було чисто. Вона все це... Витрусила і повитирала. Гаволин пішов на двір, вивісив її одежу, аби сохла на сонці, а тоді повернувся і сів біля алеї на лежак. Вона злякано дивилася на нього, але не зробила жодного поруху. Коли він обійняв її, притис до себе, поцілував у щічку. Сиділа непорушно, аж доки він не згорнув ряднинку, в яку вона була закутана, обіймаючи її за плечі і лягаючи біля неї, і не торкнувся своїми вустами її вуст. Бо лише тоді і вона схопила його в обійми, міцно притискаючи до себе, спрагло розкришив уста і зливаючись з ним у довгому жагучому поцілунку». І тут тільки на вуста волина знайшли розкриті і справжні вуста леї, щось вибухнуло у юнацькому серці і потьмарився світ. Волин не знав, скільки це продовжувалось, тільки відчував палагкий дотик леїного тіла, розгаряченого, тремтячого, чув, як його завжди холодне, наче озерна вода, тіло раптом тепліше, не брає зовсім. Іншої якості він зірвав із себе непотрібну одежу, що мить і юні прекрасні тіла двох закоханих залилися у вічному екстазі кохання, у тій музиці життя вище і краще, якої немає в усіх світах і вимірах. Вони отямлись уже під вечір після гарячих сплетінь і жагучих обіймів. Що тривали чи не цілий день, Вечір застав їх сонними і розмореними На лоні їхнього щасливого дня. Вони прокинулись, коли сонце Вже котилося на захід, І певний час обоє не розуміли, Що з ними, де вони, І навіть хто це обік. Та враз вони отямлюються коханці після сну забуття і знаходять те найближче, що їм зараз по душі і серця, поруч себе. Перше єдине бажання у них знову кинутися в обійми. Лише коли настає ранок, такий, як у Волина і алеї, настав вечір, то обійми після сну означають водночас і доброго ранку, і до побачення. Вони лежали, ще трохи обійнявшись у взграбному, зручному їм переплетінні, руки-ніг, яке, може б, в сторонньому оку здавалося незручним чи дивним, але закохані точно знають вигини тіла і місця вдалих дотиків, віднаходять їх безпомилково, бездумно. Самі тіла шукають одне одного, вже через дотик, через мову тіла, через тепло іншого. Віднаходячи нові і нові істини, «Про кохану істоту». «Мені треба додому», – сказала Алея сумно. «Мені треба якнайшвидше додому, бо мені перепаде, та ще й як». Пішла у ліс по ягоди, де ті ягоди. Що робила так довго в лісі?» «Все буде гаразд», – сказав Олин, усміхаючись. «Про це вже не турбуйся».